Вони привезли закривавлене тіло юнака. Поховали хлопця у хащах кипорового яру, щоб не знайшли більшовики. Прощаючись з товаришем, хтось згадав його чистий, щирий голос. Коли він спалахував сміхом, навкруги, здавалося, ставало світліше. Козаки понуро хрестились, ніби надягали на себе стрічки кулемета. Повстанчий з'їзд До Летичівського лісу відділ орла прибув уранці 1 травня. Цілий день козаки відпочивали, приводили до ладу одяг, амуніцію та зброю. Сутінками почали з'являтися раніше вислані зв'язкові. З пунктів зголошення вони звертались разом з делегатами з'їзду. Прибули представники 36 партизанських загонів та підпільних організацій усієї Подільської губернії. Не було лише представників Балтського повіту. Пізно ввечері отаман запросив делегатів до Великої Стодоли, що самотньо стояла неподалік Вербицького майдану. Делегати були попереджені, що не мають права фігурувати під власними іменами і прізвищами. Стодолу охороняли найдовірніші козаки, кожен із них мав ручний кулемет. Більша частина козаків орла читувала в лісі. З'їзд пройшов при свічках. Засідання відкрив підполковник Павло Коноплянко, який назвався «Лютим помстою». На голову зборів Коноплянко запропонував поручника Григорія Кохана. Оскільки заперечень не було, поручник приступив до виконання обов'язків. Насамперед, він покликав на секретаря-стенографіста Отамана Орла. Протокол з'їзду відразу шифрувався. Потім Кохан запропонував програму з'їзду. Перше. «Побіжне...» Справоздання отама Орла з повстанчої діяльності за півтора року Друге – утворення подільської повстанчої групи Третє – вибір і затвердження команданта подільської повстанчої групи Четверте – побіжний план діяльності до кінця біжучого року П'яте – вшанування пам'яті полеглих повстанців за волю України Шосте – вільні внески Заперечень програми не викликала. Отамани виявилися неговіркими, зайвих питань не задавали, дискусій не викликали. Кохан надав слово Орлу. Привітавши делегатів, які прибули на зібрання, попри виємкові умови, дехто навіть проїхав сотні кілометрів, Гальчевський сказав, «В часі шпіонажу ГПУ важко заховати таємницю, але ми зробили все можливе, щоби дотримати конспірації». На щастя, я знаю майже всіх делегатів, а вони мене чи то особисто, чи зі слів інших осіб, які працюють у повстанчих організаціях. Коротко розповівши, що зроблено до 1 травня 1922 року, Орел визнав, що все робив із власної ініціативи. Мене ніхто не обирав, не призначав, за винятком усного наказу отамана Карого. Тому, коли голова зборів подасть другий і третій пункти під дискусію, то прошу схвалити другий пункт, щоб оформити повстанчу організацію і вибрати собі отамана. Моєю особою можете не прийматися. Серед вас є багато старшин, кожний з яких може бути командантом повстанчих загонів, а я обмежусь до ролі помічника чи старшини штабу. Після короткого обговорення... З'їзд затвердив другий пункт програми, тобто створив «Подільську повстанчу групу». Коли надійшла черга обрати керівника, дискусії не виникло. Командантом «Подільської повстанчої групи» було одноголосно обрано «Орла». Подякувавши за довіру, Гальчевський у загальних рисах обмалював план майбутньої діяльності. «Від сьогодні всі отамани діятимуть планово, згідно з його директивами. Він прагнутиме створити 10 нових загонів». Для поважнішої акції на короткий час з'єднуватиме 3-4 відділи під своєю командою. Окремо Орел наголосив на необхідності часу-часу змінювати псевдоніми. Найкраще нові псевдоніми одержувати під час чергового з'їзду. Зупинився він і на обов'язку кожного отамана творити підпільні структури – пасивні сотні. В цьому необхідно виявляти більшу активність, говорив отаман. Можливо, що цього літа дійде до поважного повстання, тоді всі пасивні з місця увійдуть до активних частин. За сприятливих обставин можемо дійти до створення фронту і регулярної армії. Здібніші козаки у повстанчих відділах призначатимуться командантами сотні, що два-три тижні на зміну. Цей спосіб набиратимуть досвіду і певності як командири. Я ж, як командант групи з правами і компетенціями команданта дивізії, матиму право карати старшин і козаків.